Ho fem parlant amb en Juli Fernández, el guanyador de les eleccions en quant a vots amb aquestes eleccions municipals, un fet que ja es va produint de manera regular amb els darrers anys. Bon dia, Juli, molt benvingut. Molt bon dia. Gràcies per estar nosaltres una vegada més. Tenim aquesta victòria, una victòria amb vots que ve a demostrar doncs, que les llistes que has anat presentant amb els darrers anys són les més valorades per part dels palafrujillencs. Almenys això s'extreu de les victòries que has anat aconseguint. Quarta vegada que que el meu partit i que serà per mi es doncs guany aquestes eleccions municipals no hi havia passat mai part de posa de manifestos doncs, que hi ha molt gent de Palafrugell que creu que la meva gestió i el meu garatge quevant aquesta llista és una llista molt transverssaleviitat sota el paragua de la p perquè una llista de multi independent doncs tant núvol ha tornat a tenir la confiança majoritària en quant a vots de, de, de, de Padafugell. De fet, però, la, la diferència, no sé si, tot i que augmenta moltíssim la, la participació, amb aquestes eleccions ha augmentat moltíssim, que vegada es fa més curta. És un frec a frec, en realment, entre el Partit Socialista o la llista de Juli Fernández i la llista d'Esquerra Republicana. Bé, bueno, jo crec que també s'ha de mirar el context. Eh? Jo he fet, he, fet més, he fet més vots en aquestes eleccions municipals, jo crec que les generals, per contra Esquerra, aquestes municipals ha baixat en relació a la general del, del 28 d'abril. Jo crec que també hi ha un regafons a, a Palau d'Ell, i no així n'escapa a ningú, que és la, la situació que a Catalunya i a Espanya també afecta les eleccions municipals i això fa que segurament que en aquest context doncs, hi hagi una part de vot que es concentri més al voltant d'Esquerra Republicana, no? Jo crec que si això un dia o altre es normalitza, tornarem, al, tornarem als espais més habituals, no? Crec que aquí hi ha un de vots s'ha vist claríssimment i inclús s'ha vist claríssim com en els generals, doncs, primer, primera força destacada ha sigut Junts per Catalunya, segona força ha sigut el PSC, tercera força Esquerra Republicana, no? Bé, està clar que també la gent que no com va votar, doncs, analitza molt més en quines eleccions estem parlant, qui són els candidats... I també s'han d'acostumar-nos segurament a anar a ajuntaments i doncs, hi hagi una fragmentació de vot, que, que això t'obliga també a negociar, a pactar. però si jo en el debat vaig proposar la necessitat de fer signe en pactes locals més enllà del govern, sinó un pacte local de consistori, no? Per afrontar els reptes que té Palafrugell. De fet, han canviat les sigles, però on parlavam aquí, eh, amb en Josep Salvatella, han parlat aquest matí nomen l'alcalde amb, amb en Josep i Ferrer, de que no ha canviat res, el panorama a Balafrugell continua exactament igual més enllà del canvi d'algunes de, sigles. Bueno, sí que ha canviat, sí que ha canviat. Jo penso que també posa manifest que els partits polítics, doncs, eh, sobretot aquests partits polítics que han anat canviant sistemàticament doncs, de projecte inclús en noms, doncs, jo penso que els i els i falla el que és la la identitat. Jo que aquí hi ha un treball de Botca Màndez de de de Junts per Catalunya o l'antiga Convergència i no cap a gent del poble, però clar que això és un, és un tema, és un tema coyuntural, no? Um, aleshores caldrà veure si això es consolida si no es consolida recordem com va passar l'antesa en no, l'any dos no? mil dos mil tres finalment de l'antesa de què què ha quedat doncs rep per tant jo crec que sí que els partits tradicionals tenim un bagatge que que realment donc sempre hi som i les altres formacions que, món, que que es creen per a aquestes situacions doncs jo penso que els partits han d'intentar tornar a recuperar aquests espais jo si fos ju pro Catalunya, el fin Calíssim, que és tornar què han de fer perquè aquesta gent ja torni a a, torni a la casa, diguéssim, de, de, de, de Convergència i Unió. No? De fet, amb aquestes eleccions municipals d'Igabala Frugill, tots els partits, tots, absolutament tots els que van entrar, eh, poden dir que han guanyat, perquè el, la llista que, que vostè lidera, el PSC, ha guanyat gairebé 600 vots, Esquerra també, eh, si sumem som gent del poble Junts per Catalunya, també han guanyat doncs, bastants vots respecte a Convergència i Unió, etc etcètera. etcètera. Eh, tots contents? Bé, les sempre es diu que que van acabar tothom sense estar content. Jo estic satisfet, però ni bé, òbviament, jo sem, jo espirava tenir 8 regidors, per tant em va faltar un regidor. Per tant, estic content en quan què tornat a ser la llista guanyadora en un context que jo sabia que era difícil, amb un context on doncs, ja entre la política està molt polaritzada en temes molt identitaris i que el, en aquest carrer el meu partit doncs, jugan jugan desavantatge per la progeny. Però jo penso que si algú ha ten un perdó en aquestes eleccions clarament ha sigut eh, l'entorn de, de Convergència, l'antiga Convergència que ara és Junts per Catalunya o, o La Crida o no sé, no, no sé com que és la que ha d'entendre reflexionar sobre com refa aquest espai Per tant vostè no és dels que posa Som gent del poble dins el paraigües del que era l'antiga Convergència No, jo crec que gent del poble s'ha nutrit bàsicament de, de, de però gent del poble jo crec que ha agafat eh, boig a tothom aleshores Uh, perquè el vot descontent d'Esquerra Republicana doncs poder alguna part m'ha pogut venir a mi molt poc, una gran militària amb ell, però jo crec que jo, jo, no, jo, no, jo no vincularia gent del poble a l'antiga Convergència, perquè tant coses, gent del poble és un partit que es muntara només per aquestes eleccions, sota el paraigües d'un partit més d'àmbit super, diguéssim, comarcal, amb tots, tots per l'emprodar, cosa que l'espai convergent si s'organitza i clarifica el seu model eh, i és i, i és recuperable. Què li falta el PSC o què li falta Juli Fernández per, a part de guanyar les eleccions, acaba de donar un cot de punt sobre la taula en quant a format doncs, de tenir una, una majoria eh, còmoda dins d'aquesta aquest, forquilla de Palafrugell? Bueno, jo penso que tenim d'acostumar-nos a que aquí a Palafrugell les situacions aquestes serà molt similar. Tinguem en compte que hi té un 30% de vot, un 22,90% i escaig. Vull dir que no és massa... Si, si mirem el PSC a comarques a i un himnes no sé si es trobarien gaire municipis, que hi ha més d'un 30%, excepte l'escala, que entre majoria absoluta, alguna altra. Vull dir que jo penso que és un gran resultat en aquest context. I què fa falta? Bueno, que Segurament que fa falta és que que la qüestió nacional es clarifiqui cap a un costat o cap que realment doncs, si s'ha de fer un referèndum, no el fem, i surti que la la ciutadania vulgui. I a partir d'aquí, tornant-nos a centrar en el debat esquerra-dreta, nosaltres doncs, som una informació... Publicista que apostem per, per l'atenció a les persones, bàsicament i els valors i a partir d'aquí les treballar, però vull, dir, vull recordar que és un 30% dels vots, que és, és un resultat considerable. 7 mm -hmm. a 7, guanyar no vol dir governar, ho xap per, per experiència pròpia Juli Fernández, ja ha passat en el passat, també amb aquesta segona part de la, la legislatura. Per tant, a partir d'ara, sentíem abans l'alcalde que deia que s'havia de reunir amb Som Gent del Poble i després possiblement en Junts per Catalunya. En qui es reunirà Juli Fernández? Quins són els seus primers passos a partir d'aquests moments? Jo vaig parlar-hi ahir, tant amb en Joan Vigas com en, en Josep, i bueno, jo vaig quedar que avui agafarien tot el dia per reflexionar i per analitzar. Jo, a més a més, a més, a més, a més, a més a tinc executiva nacional, perquè jo soc membre de la eleccionació del partit, i per tant, si hi ha partida demà, entre demà i dimecres, comença a fer primer contacte. Jo entenc que per tot camí és el primer pas, perquè si volia hi ser més votada, i a veure els altres els partits que volen fer. Òbviament, si volen mantenir, l'acord que havia previ, doncs està clar que el pacte pot estar fet, però jo encara no el veig, perquè tingui en compte que els pactes locals, sobretot els partits, eh, doncs també tenim de moure els acords a àmbits supermunicipals, recordem que la Diputació s'ha perdut la majoria, en aquest cas i nosaltres podem ser clau, amb molts consells comarcals també, per quedar a veure com queda tot el programa polític. Molt bé, doncs demà hi ha sessió plenària, toca acomiadar amb alguns companys que ja han estat molts anys. Sí, sí, demà, la veritat, amb molts companys que ja han deixat el consistori i, bueno, i agrair-los la feina, la feina que han fet per, per Palafrugell. Doncs a veure què ens porten aquests quatre anys. Seguirem actualment, seguirem, òbviament, a redir Palafrugell dia a dia l'actualitat municipal i veurem que... quins són els possibles pactes on s'arribi. Alguna cosa més que ens vulgui comentar amb aquest matinal, Jali Fernández, cap del Partit dels Socialistes de Catalunya per la Fruggell i guanyador amb vots d'aquestes eleccions a tota la gent que s'ha donat suport, a tota la gent que ha votat, inclús a tota la formació política que s'ha presentat, agrair a la meva gent, al meu equip, que ha fet una campanya fantàstica, penso que és una campanya molt i molt treballada, i res més, jo seguiré treballant per Palafrugell, allà on realment pugui, si és el govern, el govern, i si és l'oposició, l'oposició. Doncs moltíssimes gràcies, molt bon dia. Gràcies. Fins la propera. Uh, Juli Fernández, cap del Partit dels Socialistes de Catalunya, Palafrugell.